Іван Євграфович більше не належить собі. Іван Євграфович ще раз узяв зі столу тримтячими руками оповістку і, затовувавши дух, прочитав «З'явитися о 10 годині 20 листопада 1937 року до слідчого Парфутіна, кімната 13». Сьогодні було 18 листопада, субота. Отже, двадцяте число випадає на понеділок, що в народі вважають за важкий день, та й число кімнати тринадцять не віщувало нічого доброго. Дванадцятирічний син Павло передав цю оповістку пізно ввечері, коли Іван Євграфович тільки-но повернувся з педради, що, як і завжди, затягнулося після лекції до і недбало сказав, «Тут тато приходив якийсь військовий» і просив передати тобі цього папірця. Якби ж то просто військовий. А то ж фельдєгер, оперативник, чи як там, що вони називаються в НКВС. Звісно, хлопчина ще не тямить, які це загадкові й страшні слова, з'явитися о десятій годині. Але Іванові Євграфовичу доведеться мучитись дві ночі й один день, поки він дізнається, чому, для чого і по що викликає його якийсь слідчий Парфуті. Мабуть, він єврей, як і багато інших слідчих у НКВС, тільки замаскувався для чогось під російське прізвище, подумав Іван Євграфович, і став перегортати в пам'яті все, що було протягом року, щоб догадатись причини теперішнього виклику. Торік, саме після жовтневих свят, нагло померла дружина, захворівши на крупозне запалення легень. Це знають усі сусіди і вчителі, та учні у школі, бо висловлювали ж через співчуття Іванові Євграфовичу, котрий у свої 48 років став удівцем, а бідолашний Павло чи Павлик, як звали його покійна мати, сиротою. Якби хтось запізно зацікався наглої смерті дружини, то прийшли б з міліції, а не з НКВС. Ні, тут щось інше, і, напевне, політичне. Бо НКВС цікавиться політичними справами, а не побутовими драмами. Але політика навряд чи могла стосуватись Івана Євграфовича. Досі він був зовсім непомітний учитель математики, звичайний труд школи в Києві. Що має спільного математика з політикою? А нічогісінько. Біном Ньютона або, скажімо, логарифми потрібні всім – червоним, білим, монархістам і комуністам. Без таблиці множення не обходилася жодна державна система, відколи стоїть світ. У всіх інших науках можна зробити політичну помилку, навіть у природознавстві можуть недостатньо висвітлити теорію еволюції, діалектику природи та іншу мудрацію, про яку писав ще Енгельс. А що вже казати про історію або літературу, де стільки небезпек збочити від генеральної лінії партії і впасти в буржуазну єресь. Приміром, не викрив буржуазного характеру Великої Французької революції, забув про класову суть усіх війн, поверхово гудив Троцького з його перманентною революцією, замість засудити його і відмежуватись. І як це перукарі не побоялись назвати жіночу складну зачіску «перманент», адже їм легко можна закинути троцькізм. А в літературі? Чи ж не менше там у тих підводних рифів, на які може наскочити необачна людина і зазнати аварії? От не прочитавте виступу одного з секретарів ЦК КПУ Попова, де сказано, ми ніколи не простимо Шевченкові його націоналістичних настроїв у таких творах, як «Розрита могила», якби ж то «Ти Богдан П'яний» та інших а ти далі торочиш про великого сина українського народу та його соціальне і національне значення. І капець тобі, неодмінно попадеш в українські націоналісти. Як це сталося з викладачем української літератури Порфером Григорьовичем Пономаренком, котрого забрали місяць тому? На жаль, мало хто з учителів розуміє, що газети тепер слід читати не стільки для того, щоб дізнаватись про новини у світі скільки знати, що саме тепер заборонено і чому. Це стосується не тільки української літератури, а й літератури взагалі. Приказують, що в одній російській школі у Києві посадили кількох дівчат-старшокласниць за Сережко Єсеніна, котрого Москву Кабацької вони продекламували на шкільному вечорі. Напевно, не обминуло і їхнього викладача, котрий своєчасно не що Єсенінові твори тихцем вилучають не тільки з шкільних, а й з публічних бібліотек, і не подбав розтлумачити своїм вихованцям дрібнобуржуазну стихію цього штрафного тепер лірика. Інша річ – математика. За всіх змін влад і за зміни політики той самої влади, дві чи два буде чотири, а не п'ять або три. І все ж Івана Євграфовича викликають чогось до НКВС. А втім, подумав Іван Євграфович, добре, що викликають. А не приїхали вночі і забрали, як два тижні тому викладача історії в їхній школі Василя Петровича Семенюка, трохи молодшого за Івана Євграфовича, якого лишились на призволяще дружина й двоє дітей. Це Семенюкова і приходила нещодавно до Івана Євграфовича сповістити сумну новину. Може, у зв'язку з цим і викликають його до НКВС? Дуже можливо. Іван Євграфович пошкодував зараз заднім числом, що допустився такої необачності. Висловив з розчулення своє глибоке співчуття засмучені Семенюкові і навіть дав їй на перший час 10 карбованців. І як він тоді забув, що всякі, хай навіть звичайні, людяні стосунки з родинами ворогу народу, а тим більше матеріальна допомога їм, розцінюються тепер як політичний злочин? Але навряд чи Семенюкова розповідала комусь про це. Заспокоїв себе Іван Євграфович. І ніхто про його вчинок не знає. Хіба що син, котрий у суміжній кімнаті готував тоді домашні завдання, міг прислухатись до їхньої розмови і розповісти потім у школі. Та ні, син не такий же дурний, щоб потякати про такі речі в школі чи поза школою. Тут, мабуть, йдеться про молодого вчителя літератури Порфера Григоровича Пономеренка. Ну що ж, якщо запитають про нього, то Іван Євграфович скаже, «Знаєте, молоде, зелене, наплутало щось через недоумство» бо мало було підковане в педінституті, який нещодавно скінчив. Така відповідь повинна задовольнити слідчого. І не ляже тягарем на сумлінні Івана Євграфовича щодо свого молодого колеги. А може просто звернули увагу на самого Івана Євграфовича Капустяна? Але такого прізвища сам Іван Євграфович не надибував серед політичних діячів різних ворожих до радянської влади систем. Хіба що комусь у НКВС впало в очі його побатькові Євграфович? Чи не криється під цим соціальне походження від колишніх привілейованих класів, графів, князів тощо? Дуже ймовірно, що теперішні молоді слідчини знають, і ніхто їм досі не пояснив, що Євграфами звались раніше лакеї, приказчики, сторожі, всяка соціальна дрібнота, а не люди з можновладних класів, ба навіть з інтелігенції. Ну що ж, Іван Євграхович пояснить, що його батько Євграф Пилипович Капустян був колись сторож Київської хлоп'ячої гімназії. Це можна ствердити навіть документально. Пусте, заспокоївся був Іван Євграхович, але тут же згадав, що до нього інколи заходив історик Семенюк і розмовляв з ним далеко не на безневинні теми. Про що саме вони розмовляли, Чупак Семенюк говорив, а Іван Євграфович слухав, підтакував і коли-николи посміхався. Важко пригадати все в деталях, але можна непомильно сказати, що у своїх висловах Семенюк дуже скептично, якщо навіть не вороже, стався до всього, що відбувалось не тільки в школі, а й усій країні. Слухати і не заперечувати – це вже політичний злочин, бо видає Івана Євграфовича за однодумця. Шути все сказане і не донести кудись слід – це другий злочин. Івану Євграфовичу стало страшно, ніби він уже сидить на слідстві і завкується якось виправдатись за свою політично легковажну поведінку, і він намагався пригадати бодай окремі фрази, що їх випалив перед ним Семенюк. Ми всі скидаємось тепер на тих циркачів, що балансують на слизькому канаті під баною цирку без рятівної сітки внизу. Далебі навіть інквізиція за середньовіччя не спалила стільки єретиків. І тут Іван Євграфович пригадав, чи не найстрашніше, що будь-коли казав йому Семенюк, а до чого звели нас, педагогів, що мають тепер виховувати доносчиків. Ви ж, певно, чули про подвиг Павлика Морозова, о того хлопчика десь на Уралі, що виказав свого батька Куркуля та його приїхалів. Хтось убив цього Павлика, помстившись за донос. Але його канонізовано записано в червоній святці. Спроби хтось із викладачів гуманітарних предметів не сказати учням про цього новітнього героя. Навіть учитель географії, розповідаючи про Урал, не має права замовчати про героїчний вчинок Павлика Морозова. Долебіота середньовічна юстиція, котра додержувалась правила «Доносчику перший кнут була морально вища за нашу теперішню педагогіку, яка повинна вихваляти доносчиків». Тоді Іван Євграфович цілком погоджувався з Соменюком, що історія з доносом уральського хлопчика підриває в дітей авторитет батьків, і взагалі антипедагогічна, але тепер йому стало страшно, що він не тільки чув, а й схвалював неможливо різкі вислови Семенюка. Може, Семенюк не витримавши натиску на нього слідчого і в усьому признався, бо інакше як би НКВС дізнався про думки Івана Євграфовича. Тоді в кімнаті вони були сам на сам, але тут Іван Євграфович пригадав, що в сусідній кімнаті готував тоді домашнє завдання Павло чи Павлик, як звала його покійна дружина. Івана Євграфовича прикро вразила подібність імен. Павлик його син і Павлик Морозов, і йому стало холодно під серцем. Невже син міг розповісти в школі своїм товаришам про розмову вчителю історії своїм батьком? Тоді зрозуміло, що Івана Євграфовича викликають за свідка. Загалі, з ким син у класі товаришує і з ким водиться поза школою, коли ганяє десь на дворі? Адже після смерті дружини Іван Євграфович зовсім занедбав виховання сина. Йому ледве вистачало часу купити потрібне в крамницях і приготувати для себе і сина страву, бо день забирали лекції в школі, а вечорами треба було сидіти і перевіряти письмові вправи учнів вдома. Полишений на самого себе павко міг зблизитись, хто зна з ким, і докотитись, хто зна до чого. Навіть додоносено на свого вчителя. Наступного дня в неділю за ранковим чаєм Іван Євграфович, приховуючи своє занепокоєння, спитав ніби між іншим сина. А які в тебе оцінки з історії? З історії? Здивувався син. Василя Петровича менше за четвірку ніколи не бувало а Козирог ще не викликав мене. Який це Козирог? Та новий же викладач історії Козелець. Це ми так прозвали його в класі. В інший час Іван Євграфович, мабуть, спитав би сина, як його, Івана Євграфовича, прозивають у класі і взагалі в школі. Але зараз було не до того. Тато, а за що арештували Василя Петровича? Він завжди розповідав, бувало щось цікаве. Чого й у підручниках не вичитаєш? Ми всі його дуже любили. Навмисне одводить підозру, напускає ману непричетності до підлого вчинку, промайнуло в думці Іванові Євграфовичу, і він, знизавши плечима, про всякий випадок тихо відповів, можливо, накоїв щось недобре поза школою. Невинних у нас не арештовують же. Сина ніби задовольнила батько відповідь? І він повіявся кудись із дому, а Іван Євграфович ще довго сидів перед прохолодою склянкою чаю і думав, чи не навмисне син вчора удав таке байдуже обличчя, коли передавав йому виклик до слідчого НКВС і нічого не спитав. Невже він з хлоп'ячої цікавості не прочитав того папірця, що приніс якийсь військовий, тоді як досі до них ніколи не приходили ніякі військові. Невже дитяче марнославство штовхнуло його спробувати зажити слави українського Павлика Морозова, щоб прочитати в газеті «Піонер Павлик Капустян» допоміг органам безпеки викрити підлого ворога народу, котрий приховувався під личиною радянського вчителя? Чи ж подумав він, яку біду накликає своїм доносом на батька, який на першому ж допиті може перетворитись із свідка на обвинуваченого? І що буде тоді з ним самим без батька і матері? Щаслива Катерина Михайлівна, що померла торік, не доживши до страшного лиха з її чоловіком і ганьби через сина, Іванові Євграфовичу захотілося зараз і самому вмерти, ніж і ти завтра свідчити проти розумного і дотепного Семенюка, якому вже нічим не допоможеш, бо сумна доля його визначена. Адже не чути було, щоб хтось із забраних уночі повертався після слідства чи суду додому. Але жити треба, хоч би і для того ж сина, котрий через дитяче недоумство спричинився до такої халепи. Іван Євграфович у тяжкому роздумі заходив по кімнаті, припускаючи можливі запитання на допиті і шукаючи відповіді на них, щоб, бодай, самому якось викрутитись із біди. Аж надвечір, коли згладнілий син повернувся додому, Іван Євграфович похопився, що після ранкової недопитої склянки чаю сам нічого не їв, а давно вже часи пообідати. Найшвидку руч підігрів синові те, що лишалось від вчорашнього обіду, і заходився варити страву на три дні, бо завтра все може статись. Павло ніби ніде нічого впорав борщ і котлету і сів за домашні завдання. Це трохи похитнуло підозру Івана Євграфовича, але цю, може, останню ніч у себе вдома він майже не спав. Безліч разів Іван Євграфович перевертався з боку на бік, намагаючись заснути, щоб ранком іти на виклики свіжою головою. Але тільки на короткий час падав у забуття, хоч підозра на сина майже остаточно розтанула, проте різні інколи дуже суперечливі думки. Палили мозок і країли душу. Він навіть подумав, чи це не навмисно, щоб вимучити його і спаралізувати мозок, викликано не напередодні, а заздалегідь. Він устав з ліжка о шостій ранку, коли на дворі було ще зовсім темно. Може насушити б сухарів і взяти зміну білизни на всякий випадок. Та цей намір він одразу ж відкинув. Слідчий подумає, що я почуваю за собою провину, і знаєш, що вони посадять ніяких сухарів, білизни, милої зубної щітки, тільки побільше цигарок, бо нервуючись, будеш курити багато. Іван Євграфович збудив сина трохи раніше, ніж звичайно, добре годував сніданком, випивши сам проокулюдське тільки склянку чаю, бо їсти йому зовсім не хотілось. Трохи повагавшись і стримуючи хвилювання, сказав синові удавано по діловому. «Мене можуть послати у відрядження, перевірити стан викладання математики на периферії. Та То це тобі 15 карбованців на час моєї відсутності? Розуміється, витрачай гроші ощадно, щоб вистачило до мого повернення». Павло нерішуче взяв гроші і здивовано подивився на батька, але Іван Євграхович поспішив швидше спровадити сина до школи, навіть не попрощався з ним, хоч як йому хотілося, може, восстаннє, обійняти свою єдину дитину. Він одягнув пальто, надів стару кепку і перш ніж вийти, може останнє присів для годиться на стілець. оглянув сумними очима покій, важко зітхнув, і хоч лишалося до виклику півтори години, поквапно вийшов з дому. Усе виявилось зовсім не таким, як уявлялось Іванові Євграфовичу. У бюро перепусток чоловіку військовому, здається, байдуже до всього на світі, мовчки взяв оповістку, яку обережно простягнув йому віконечко Іван Євграфович, виписав перепустку і неохоче на прохання Івана Євграфовича пояснив, як пройти до кабінету номер 13. З похололим серцем Іван Євграфович увійшов за якусь хвилину через високі двері великого сірого будинку, Чемно показав закам'янілому як монумент вахтерові перепустку і боязку, мов по кризі ступаючи, пішов довгим коридором. Тут була мертвотна тиша, і зовсім не чути було ані звідки ні зойків, ні стоганів допитуваних, як сподівався Іван Євграфович. Лише здалека, наближаючись десь назустріч, хтось тріскотливо ляскав для чогось пальцем. За повороту коридора з'явились дві постаті, але, побачивши Івана Євграфовича, задня озброєна наганом постать суворо наказала переднє обернутись і щільно притулитись до стінки. «Це когось, може Парфира Григорьовича або Василя Петровича ведуть на допит чи з допиту, і то для того, щоб вони не побачили мене, а я їх, конвоїр здали каляскав пальцями», – тужно подумав Іван Євграфович і щоб не накликати на себе нерікань, круто повернув голову в протилежний бік. Перед кабінетом номер 13 Іван Євграфович спинився, привів дух і легенько постукав. Ніхто з кабінету не відповів. Тоді Іван Євграфович постукав дужче, і зсередини почулось «Увідіть!» і слідчий Парфутін, як побачив Іван Євграфович, зовсім не єврей, а немолода вже людина з синцями під очима і пасмом сивого волосся на голові. — Капустян? — Іван Євграфович, — спитав він і поклав на стіл подалі перепустку. Починається майже з розпочем, як перед у прірву, — подумав Іван Євграфович, але слідчий приїзно подивився на перелякане обличчя Івана Євграфовича і запропонував сісти. «Ми знаємо вас, Івана Євграфовичу, як чесну, порядну радянську людину. От саме тому я і викликав вас в одній делікатній справі», – сказав спокійно, просто, як по діловому, слідчий, але Іван Євграфович на сторожиць. «Це, як кажуть фіглі-міглі, підступний маневр, щоб несподівано приголомшити обвинуваченням, – подумки сказав собі Іван Євграфович». «Будь обережний і не піддавайся улесливим словам, бо ось зараз випалить, і як же ви, радянська людина, могли докотитись?» Але слідчий сказав інше. «Ви безперечно знаєте, що в нас тепер відбуваються численні арешти». Іван Євграфович ще більше насторожився і мовчав, а слідчий казав далі. «Серед такої маси арештованих дуже, можливо, є чимало невинних людей, але ми не можемо їх випускати» бо це була б дискредитація органів, бо тоді б на всіх перехрестях обиватель шепотів беруть ні за що хапають невинних людей. А чому справді ми інколи арештовуємо невинних людей? Ви думали про це? Іван Євграфович зовсім розгубився і не знав, що відповісти. А тому, вів далі слідчий, що ми змушені користуватися недоброякісною інформацією. Хто нас інформує? Це люди з великими гріхами проти радянської влади в минулому. Всякі білогвардійці, петлюрівці, тощо, котрі тремтять за власну шкуру і готові на всяку підлоту, аби зберегти себе. По-друге, це платні агенти, які зацікавлені в тому, щоб побільше заробити. Серед цієї публіки я майже не бачу об'єктивних, порядних людей. А що нам лишається робити? На кого спиратись, коли чесні люди всіляко уникають допомагати нам? От запропоную вам співробітничати з нами. Так ви ж замахаєте руками. Не хочу, не буду, очіпіться від мене. Бо ви, як і багато інших, ще живете старими уявленнями. Ніби співробітничати з органами – це щось ганебне, неетичне, принизливе. А тим часом ви пропонуєте мені стати сексотом? Тихо спитав Іван Євграфович який вже оговтався від попереднього страху, щоб відмовитись від такої пропозиції. «Іване Євграфовичу, як вам не соромно? Сексот! Може, ще скажете, філер, шпигун, сищик, ай -яй, яй яй яй а ще культурна людина, педагог, якому довірили виховувати підростаюче покоління?» Іван Євграфович відчув, що сплохував, і засмикався на стільці – але разом із тим заспокоювався. Як видно, його не збирають арештовувати. Скидається на те, що його ніби сватають. Подумайте серйозно, Івана Євграфовичу. Як то було б добре, коли б такі чесні люди, як ви, не сахались би від нас, а допомагали б нам? От, приміром, до нас надійшла негативна інформація про ваших колег у школі. Слідчий глянув якогось папірця в шухляді. Пономаренка і Семенюка. З інформацією ми знаємо про них тільки погане. А як ми можемо перевірити, чи це відповідає дійсності, чи це пустопорожній наклеп? От якби з нами співробітничали така людина, як ви, ми могли б перш ніж арештовувати цих людей, удатись до вас поправдиву об'єктивну інформацію і на підставі її робити належні висновки. Скільки б тоді ми уникнули помилок а ви врятували б невинних людей. Іван Євфрафович замислився. У пропозиції слідчого, власне, не було нічого ганебного. Що за ганьба в об'єктивній інформації, написаній на будь-яку адресу, хоч би і на адресу НКВС? Якби раніше пристати на таку пропозицію, можна було б врятувати Порфира Григоровича і Василя Петровича від арешту? а їхні родини не зазнали б тоді тої скрути, в якій опинились тепер. «Чи, може, вам здається, – лагідно посміхнувся слідчий, – що ми жадаємо від вас стояти на розі вулиці з наставленим коміром і насунутою на самі очі кепкою, щоб стежити за якимось підозрілим типом? Або в школі провокувати вчителів усякими анекдотиками на контрреволюційні висловлювання? Е, як це гидко!» Соромно навіть пропустити щось подібне. Обличчя слідчого стало поважне, майже урочисте. Ні, ми за чесну роботу. Конкретно це виглядало б так. От, приміром, нас зацікавила якась людина, про яку ми ще не маємо точних перевірених відомостей. Ми звертаємось до вас і просимо дати нам об'єктивну характеристику цієї людини. Чуєте, Івана Євграховичу, об'єктивно. Якщо ви знаєте цю людину з хорошого боку, то так і пишіть. Нам не треба інсинуацій. Але якщо ви знаєте про якісь ворожі наміри в цієї людині, ви адверто про це напишете, як це повинен зробити кожен радянський громадянин, навіть не зв'язаний з нами. Бо затаювання таких речей, як відомо, карається з законом. Так що ж тепер... Заважаю вам прийняти нашу пропозицію. Чесність? Ні. Порядність? Теж ні. Совість? Також ні. Усяке вагання зовсім розтануло в Івана Євграфовича. І він розсудливо промовив. На це я пристаю. Так значить згода, зрадів слідчий. Я згоден, зовсім твердо відповів Іван Євграфович. Отак так би я одразу. Слідчий підвівся з крісла і через стіл потиснув здивованому Іванові Євграфовичу руку. «Тепер ми свої люди». Іван Євграфович зніяковіло закліпав повіками, а слідчий дістав із шухляди чистий бланк і посунув його до Івана Євграфовича. «Тепер лишається виконати маленьку формальність. Ви, мабуть, розумієте, що все ж таки це справа таємна». Про неї ніхто не повинен знати. Сюди ви більше не будете приходити, а зв'язок ми будемо підтримувати через з'явочну квартиру, адресу якої я вам зараз дам. Туди вас викликатимуть на зустрічі, і туди ж ви писатимете в разі виникне потреба, а також здаватимете матеріал. Ніколи не підписуйтесь власним прізвищем, а тільки кличкою, яку вам треба зараз обрати. Кличку будемо знати тільки ви і ми. Іван Євграфович спохмурнів, йому зовсім не імпонував флер якоїсь непотрібної таємничості, що не огортав слідчі таку звичайну справу, як писання об'єктивної правди, насторожувало слово-матеріал, і вже зовсім не подобався вислів «кличка», наче йдеться про собаку, а не людину. «У чому річ?» – спитав слідчий, побачивши зміну в обличчі Івана Євграфовича. «Та ось це...» «Кличка» – це те саме, що і псевдонім. Хіба не знаєте, що в партійних документах до революційного періоду теж писалась партійна кличка? У нас в офіційному вжитку цей термін теж усталений, і змінювати його ми не будемо. Невдоволено пояснив слідчий і нетерпляче спитав. «Так як же буде ваша... ваш псевдонім?» Іван Євграфович розгублено розвів руками. «Якщо це так, потрібно...» то нехай буде не Капустяна, Капустянський. «Е, ні, так не піде», – категорично заперечив слідчий. «У клитці не повинно бути ніякої капусти. Вигадайте щось інше». Іван Євграфович подумав трохи і запитло, дивлячись на слідчого, сказав, «Ну, тоді Гороховський. Це так-сяк підійде. А тепер візьміть перо і пишіть». Я, Капустян Іван Євграфович, 1889 року народження, зобов'язуюсь тримати в суворій таємниці свої зв'язки з органами НКВС і виконувати всі дані мені доручення. Моя кличка взносина з органами НКВС і Гороховський. Що писав далі на тому триклятому бланку, Іван Євграфович згодом ніяк не міг пригадати. Бо, мов, трансі писав завороженою рукою чужі слова. Тільки й лишилось у пам'яті, як два міцно прибиті цвяхи, слова зобов'язуються і кличка, і Горховський. у тумані пригадував потім Іван Євграфович, як слідчий, подаючи йому підписану перепустку, потиснув руку і сказав «бажаю успіху». Але чи то було щире побажання, чи в ньому крилась іронія, Іван Євграфович так і не міг збагнути. І все ж вийшовши з будинку НКВС на свіже повітря, Іван Євграфович відчув радість буття. Чи то справді розпогодилось, чи день сьогодні був зовсім не такий похмурий, як здалося Іванові Євграфовичу, коли ранку мішов сюди, і в природі, і на душі було соняшно. Хоч би там що, а все обернулось таки добре для Івана Євграфовича. Він, як кажуть, картярі лишився при своїх. Ба навіть він матиме тепер змогу рятувати інших людей. Не діждуть вони, щоб Іван Євграфович допомагав запроторювати людей у темні підвали. «Дзузькі!» А те, що слідчий обставив таємничістю виклик Івана Євграфовича до НКВС, пусте. Там звикли до таємничості, і без неї не можуть ступити й крок. Та, розуміється, про розмову з слідчим нікому не треба казати. Навіть у школі Іван Євграфович пояснить, що пропустив лекцію через недугу тільки й того. Головне, що відпали всі його страхи, він вільний і йому поки що нічого не загрожує. Іван Євграфович був у такому доброму настрої, що не спитав сина, коли той повернувся з школи досить пізно, куди і для чого той витратив із даних йому грошей аж три карбованці. Два тижні Івана Євграфовича нікуди не викликали, і він став думати, що про нього забули. Та ось пошта принесла йому в звичайному конверті маленького папірця. З'явитись 4 грудня 1937 року на відому вам адресу о 16.00. Підпис був нерозбірливий, але стиль скидався більше на наказ, ніж на запрошення, тоді як Парфутін справив на Івана Євграфовича враження чимної, одвертої людини. Того дня лекції у школі кінчались у Івана Євграфовича о 15 годині, і він трохи раніше прийшов на відому адресу. До одноповерхового особняка, що нічим особливим не відрізнявся від безлічі подібних будинків у Києві. На дзвінок двері відчинила немолода жінка, теж без якихось особливих прикмет, і спитала «Ви Гороховський?» Іван Євграфович спочатку зніяковів, почувши кличку замість свого прізвища але отягнувся і закивав головою. «Так-так, я Гороховський». Навіть повторив для чогось Гороховський. Немолода жінка ввела його в маленьку залу, схожу на приймальню в дантиста, і, пропонуючи сісти в м'який фотель, коротко сказала. «Людина, котра має з вами зустрітись, зараз прийде. Почекайте трохи». І вийшла. Іван Євграфович з цікавістю оглянув залу явочної квартири, шукаючи в ній якихось таємничих ознак, але це було звичайне приміщення з фікусом у кацці та олеографіями на стінах, серед яких увагу Івана Євграфовича привернула тайна вечеря Леонардо да Вінчі. «Може, це і є прикмета маленького філіалу тої установи, до да все подумав Іван Євграфович, коли в кімнату увійшов високий чоловік у цивільному. Коротко підстрижений, він кивнув головою на знак привітання і, не ручкаючи, сів на стільця проти Івана Євграфовича. «Ви знаєте?» – спитав він, – секретаря вашої розсвіти Поліщука. «Знаю», – відповів Іван Євграфович. «Напишіть на нього характеристику і через три дні принесіть. У вас у школі коли закінчуються лекції 7 грудня?» О п'ятій вечір, рівно о шостій, я чекатиму. Високий чоловік підвівся і, кивнувши на прощання, пішов. Івана Євграфовича трохи здивувала офіційно холодна поведінка високого, але він тут же пояснив її собі це, мабуть, звичайний виконавець, щось на зразок кур'єра в установі, такий інакше й не міг поводитись. Того ж вечора Іван Євграфович сів писати характеристику. Поліщук, Микола Гнатович, людина дуже патріотично настроєна. Іван Євграфович по посміхнувся. Напиши таке років десять тому. Ох, як накинулись би на нього. Що за білогвардійська термінологія – патріотизм? Хіба не відомо, що у світового пролетаріату немає і не може бути ніякого патріотизму, а є тільки інтернаціоналізм? Але времена ріміна і нрави міняються, і нині слово «патріотизм» вбирає в себе всі чесноти, які повинен мати кожен радянський громадянин. Написавши про цю рису Польщука, що гарантувало їм тому безпеку, Іван Євграфович відбувся далі з загальниками. Добре знається на своєму ділі, працьовитий, сумлінний, з людьми привітний, тощо. Закінчивши писати, Іван Євграфович лишився вельмез задоволений, що вдало виконав завдання, а головне врятував симпатичного Поліщука від можливого арешту. Іванові Євграфовичу «там вірять». Він і вони тепер свої люди, як сказав Парфутін. Точно в призначений час Іван Євграфович здав 7 грудня високому чоловікові характеристику. Той мовчки прочитав її і спитав. А Зава Райна Росвіти Прокоповича, знаєте? Більш-менш. Напишіть і на нього характеристику. Через п'ять днів принесіть сюди о 18.00. Іван Євграфович трохи здивувався, що на Прокоповичу йому дають не три дні, а п'ять. Проте одразу ж пояснив собі, це, мабуть, що я сказав, не просто знаю, а більш-менш, тому і дають більше часу, щоб я міг, на їхню думку, ліпше розпізнати Прокоповича. «Давайте, давайте, товариші, мені більше часу, але наслідки однаково будуть ті ж», посміхнувся Іван Євграфович. Того ж вечора він ців писати характеристику на Прокоповича. Усім відомий патріотизм товаришу Прокоповича, який проявляється в кожному його виступі і в загальному керівництві на розсвітою. Товариш Прокопович сам колишній педагог і добре знає шкільне діло, та його потреби. Хоч Іван Єврафович був у офіційних стосунках з Прокоповичем, знав його здалек, як і кожний учитель їхнього району, але чом не одвести небезпеку від свого начальства? Далі Іван Євграфович написав для годиця кілька загальників, чемний підлеглим, уважний до кожного, хто до нього звертається, тощо». 12 грудня у призначений час Іван Євграфович приніс характеристику на Прокоповича. Той самий високий чоловік, до якого вже став звикати Іван Євграфович, безпристрасно прочитав нову характеристику і сказав «А тепер напишіть характеристику на прийменка, що працює у вашій школі. Три дні вам вистачить?» Доната Карповича Прийменка, викладача природознавства, Іван Євграфович добре знав уже кілька років, і для написання характеристики йому досить було б і одного дня. Але що це вони так напосілись на Івана Євграфовича, пиши і пиши характеристики? Йому стало здаватися, що він мусить тепер працювати не тільки на своїй педагогічній ниві, а ще й, мов би, за сумісництвом на якісь безплатні нецікаві роботі, котру йому накинуто порядком громадського навантаження. Це не подобалось Іванові Євграфовичу, але не скаже же про це високому, котрий не інакше, як служить у НКВС, запопихача, а не виконує якісь поважні функції. Характеристику на Доната Карповича прийменка – компанійську людину веселої вдачі, що любив сам посміятися і не смішити інших – Іван Євграфович також написав того ж вечора, не відволікаючи надалі. Він не поскупився на схвальні епітети – Широко ерудована людина, закоханий у свій предмет учитель, активний громадський працівник, розуміються, не забувши написати на початку характеристики «патріот», що всіма силами прагне прищепити патріотизм і своїм учням. Іван Євграфович лишився дуже задоволений своїм новим витвором, певний, що одвів грозу і від Доната Карповича. Надавши тому можливість і далі безжурно веселитись, серед зовсім невеселих теперішніх обставин. Наступного дня від Івана Євграфовича, Доната Карповича і нового викладача української літератури Палянички, який посів місце Порфира Григоровича Позмаренка і до якого ще не придивився як слід Іван Євграфович, були вікна і вони залишилися у трьох учительській пересидіти порожню годину. Робити було нічого, і вони час, розмовляючи про різні шкільні справи. Добре вам, викладачам точних наук. З року в рік можете викладати одне і те ж, не припасовуючись до змінних обставин. А що накажете робити нам, нещасним гуманітарникам? Як подавати тепер учням, скажімо, Пушкіна? Чи далі згадувати, що він камер Юнкер при дворі Миколи І? дорінин, автор вірша Нет, я не льстец, когда слагаю царю хвалу. Чем молча ты про це? В якому аспекте подватый вступ до Руслана и Людмилы? Памятай ты? в лукоморье дуб зеленый, золотая цепь над убитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказки говорит, там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидить. Що це, як не казочка для дошкільнят? Але тут на допомогу нам прийшли словесники-штукарі, які так осучаснили її, що вона стала цікавою не тільки школярама й дорослим. Чули? У лукомор'я дуб срубили, злотою цепь в тарксін снесли, русалку паспорта лишили, а лєшого сослали в соловки. То місто взято на заметку, на ньом тепер звізда горить і об успіхах пятилетки сам Сталін сказки говорить». Обличчя Доната Карповича розпливлось у добродушну усмішку. Він підсунув стільця до полянички і перепитав. «Як, як кінець?» Хозяин сказки говорить», загадково посміхаючись відповів поляничка. «Оце так утнули, виходить замість...» «Кота учонова? Ну і дотепніш каналі!» Відкинувся на спинку стільця й і голосно зареготав Донат Каркович. Іван Євграфович посміхнувся також, але поспішив погасити на обличчі усмішку. На людях це небезпечно, хоч йому і подобались дотепні політичні анекдоти, яких хіба що тільки велика французька революція породжувала так багато, як наша радянська дійсність. Не раз думав Іван Євграфович, але уникав їх слухати надто ж в товаристві, бо глядиш, що ненароком попадеш у свідки, а потім не збудешся клопоту. Звісно, в характеристиці на Доната Карповича Іван Євграфович ні словом не згадав ні про цей слизький вірш анекдот, ані про те, як реагував на нього сміхун Донат Карпович. Для чого? Не він же укладав того вірша. А посміятись з чужого дотипу, хіба злочин? До того ж, Іван Євграфович зобов'язався давати об'єктивну характеристику, а не писати доноси на все, що бачить і чує навколо. 15 грудня Іван Євграфович здав характеристику у призначений час, і високий, спокійно прочитавши її, як і попередній, пішов собі, нічого не сказавши про чергову зустріч. Це трохи здивувало Івана Євграфовича, але він одразу ж пояснив собі, Мабуть, їх більше ніхто не цікавить у нашій школі. А втім, не виключено, що його шефи, так став називати подумки Іван Євграфович людей з органів безпеки, переконались нарешті в непридатності його для їхньої роботи. Що їм до пісних інформацій Івана Євграфовича, коли вони полюбляють смажене? Але Іван Євграфович помилився. Другого дня він одержав не поштою, а приніс увечері фельд'єгер лаконічного папірця з підписом слідчого Парфутіна «З'явитись 17 грудня о 10.00 на відому вам адресу». Така швидка реакція на останні характеристику збентежили Івана Євграфовича, і він з важким перечуттям наступного ранку натиснув кнопку електричного дзвінка відомого йому особняка. Причуття не зрадувало Івана Євграфовича, на зустріч з ним цього разу прийшов невисокий, а сам слідчий Парфутин. Навіть не привітавшись з Іваном Євграфовичем, Парфутин підійшов і голосом повним сарказму і обурення сказав, «Так що ж це ви, шановний, надумали з нами в Бірюльки град? Як?» – тихо спитав, приголомшений такою зміною, поводжені з ним Іван Євграфович із зблід. Замість всебічної, серйозної характеристики тої особи, що нас цікавить? Ви пишете пустопорожні трафарети, працьовитий, уважний, чемний. Кому потрібні ці ваші фітюльки? Чи ви думаєте, що ми такі лоповухи і не бачимо ваших зусиль замовчати про головне? Та ви просто приховуєте від нас політичне нутро людини, яку ви добре знаєте? Ні, так діло не піде. З цього видно, що нам доведеться змінити нашу думку про вас. Я писав те, що знав, нікого пробормотів Іван Євграфович, відчуваючи, як холоне йому серце і тремтять руки. І ви ще смієте запевняти нас, що писали все, що знаєте, підвищив голос Парфутін. Я писав все, зовсім тихо промовив Іван Євграфович. А чого ж дозвольте вас спитати... Ви ні словом не згадали про переробленого Руслана і Людмилу, а? Івана Євграфовича охопив жах. Хто ж це виказав? Не інакше, як той новий учитель Поляничка, бо не міг же Донат Каркович, якому так заімпонувала переробка Руслана і Людмили, донести на самого себе. Виходить, у школі є зв'язаний з НКВС не тільки він, Іван Євграфович, а й Поляничка, може і ще хтось? Патри пише характеристики на нього. Прийменко не переробляв Руслана і Людмилу, тому я й не писав про це. Тільки спромігся сказати Іван Євграфович на виправдання не стільки Доната Карповича, скільки самого себе. А хіба як реготав Прийменко, слухаючи цю контрреволюційну переробку, не досить характеризує його політичну фізіономію? Ні, ви таки більше схожі на однодумця тих людей а не об'єктивного інформатора. Боюсь, що нам доведеться зробити належні орхвисновки. Від останніх парфутінових слів Івана Євграфовича кинуло в жар. Широковживане в офіційній практиці слово висновки тягло за собою великі прикрості, починаючи від увільнення з роботи і кінчаючи далекими таборами, а то гляди і розстрілярієм. Тут було вже не до рятування інших, а треба було якось рятуватися самому, від раптом навислої небезпеки, і Іван Євграфович, знітившись, як учень, що пришпетився у тяжких пустощах, винуватим голосом промовив, прошу вибачте мені, мою неправність. брак досвіду і нерозуміння завдання. Постараюсь виправити свою помилку. То-то ж бо, суворо проказав Парфутін. «Напишіть характеристику на Бухальцева і через тиждень принесіть сюди. Я сам прийду по неї в цей же час». Не ручкаючись, лише кивнувши головою, Парфутін вийшов, залишивши Івана Євграфовича у вельми пригніченому стані. Олега Костянтиновича Бухальцева, викладача німецької мови в їхній школі, Іван Євграфович знав кілька років, але нічого певного не міг про нього сказати. Середніх літ чоловік стриманий, відлюдковатий, Бухальцев ні з ким із своїх колег не зближувався, не бував ні в кого в гостях і не запрошував до себе. Іван Єврафович не знав навіть, одружений він чи ні. Завжди, мовчазний, Бухальцев, кінчивши лекції, приносив до вчительської класний журнал і зникав із школи. Мовчав він, звичайно, і на педрадах. Його голос можна було почути лише тоді, коли він мусив звітувати про оцінки учнів з німецької мови. Говорив він по-російському, що не подобалось Іванові Євграфовичу. У школі, на думку Івана Євграфовича, вчитель повинен говорити мовою викладання цієї школи, але цього не поставиш на карбу Бухальцеву в характеристиці на нього. Він був дуже вимогливий до своїх учнів, і вони побоювались свого «німчури», як прозвали Бухальцева у школі, Через що і успішність з німецької мови була досить висока, але й про це не слід писати в характеристиці, щоб вона не обернулась на непотрібну нікому фітюльку. А що ж писати? Іван Євграфович опинився у становищі учня останнього класу, котрому на випускному іспиті загадано писати твір на тему, до якої він зовсім не готувався. А писати треба. Конче треба. Бо в Парфутіновому тоні тепер чулося не прохання, а наказ, до того ж суворий наказ. Чотири дні Іван Євграфович не зважувався сісти писати характеристику на Бухальцева, боючись не задовольнити вимог Парфутіна і разом із тим не стати самому безсоромним брехуном, котрий зводить на людину вигаданий наклеп. Учительський він став пильно приглядатися до Бухальцева, коли той ненадовго з'являвся там. Навіть одного разу спробував заговорити з ним, але це нічого не дало. На зауваження Івана Євграфовича, що морози на дворі останнім часом збільшились, Бухальцев коротко відповів, що на те і зима, щоб були морози, і пішов із школи. Зволікати далі вже не можна було. І розірвавши кілька чернеток, Іван Євграфович нарешті шостого дня спромігся написати цю прокляту характеристику. Олег Іванович Бухальцев дуже потайна, мовчазна людина, що мимоволі виникає деякі сумніви щодо нього. Мовчить, не висловлюється, значить таїть щось у собі, а що саме невідомо. Можна лише здогадуватись що ця відлюдність приховує настрої невластиві радянській людині. На загальних учительських зборах, де обговорюють вчинки викритих ворогів народу, він ніколи не бере слова. А коли голосує за найвищу кару мерзенним злочинцям, бухальцев хоч і підіймає руку «за», але робиться останнім із видимим невдоволенням. У школі він ніколи не затримується і після своїх лекцій зникає невідомо куди. Простежити за ним я не маю змоги, бо зв'язаний своїми лекціями. Видає він себе за росіянина, але чи справді так воно є? Його прізвище, ім'я та по-батькові викликає в мене сумнів. Може він зовсім не Олег Іванович Бухальцев, а Оскар Конрадович Бухгольц? Це треба добре перевірити, але це поза моїми можливостями. Більше нічого не міг видобути із себе Іван Євграфович, і в призначений день одні свою вимучену працю Парфутіну. Парфутін спокійно прочитав характеристику і сказав, «Це вже більш-менш те, що треба. Але чому ви не написали його адреси? Та я ж і сам її не знаю. Дізнайтесь і повідомте нас. Тепер схарактеризуйте вашого фізкультурника. Взагалі, самі виявляйте ініціативу, шукайте об'єктів для своїх спостережень». Ми не обмежуємо вас часом. Непогано було б, коли б ви принесли свої спостереження із-за межі своєї школи. Не весь день ви в ній сидите, а нас цікавить все і усі. Парфутін лишився, видимо, задоволений останньою характеристикою. Навіть на прощання сухо потиснув Іванові Євграфовичу руку. Іван Євграфович полегше не зітхнув. Страшна небезпека, либонь відсунулася від нього, але надалі слід шануватись, щоб не накликати халепи знову. Писати характеристики стало йому набагато легше. Івана Євграфовича не турбувала, що раз у раз йому бракувало конкретних фактів, бо він давав тепер волю всяким здогадам і припущенням. Адже його основне завдання – сигналізувати, як кажуть офіційні промовці, а докопатись до фактів органи НКВС зможуть і без його участі. Дивувало тільки Івана Євграфовича, чому ні до прийменка, ні тим більше до полянички, не застосований ніяких оргвисновків. На всякий випадок Іван Євграфович став букувати від обох. Він легко, без труднощів, написав негативну характеристику на дженджуристого видати невисокої моральної чистоти фізкультурника, до якого почував давно вже антипатію. Став, не чекаючи вказівок згори, писати характеристики і на інших шкільних колег, тільки обминав викладача української літератури «Поляничку». Якщо тому минулася переробка Руслани і Людмили, то краще такого не чіпати, бо, мабуть, він і сам пише на інші характеристики. Іванові Євграфовичу Парфутін дозволив здавати матеріал господині явочної квартири, не чекаючи спеціального виклику. І він став учащати до одноповерхового особняка, викликаючи, як йому здалося, подив на обличчі господині. Єдине, що залишалося неперейденим завданням, це знайти об'єкти для спостережень поза школою. Адже після смерті дружини Іван Євграфович ні до кого не ходив, і, власне, ні з ким не знався, але й тут йому несподівано поталанило. Повертаючись одної суботи ввечері з школи додому, Іван Євграфович зустрівся біля дверей своїм квартирним сусідою Прокопом Степановичем Хмельком той, чемно привітався і, як завжди, з суботами поспішав на вечірні до церкви. Людина в літах. Хмелько хворів на вітову хворобу і був німий. І враз Іванові Євграфовичу сяйнула думка, а чом Хмелько не може стати для нього потрібним об'єктом? Що заважає Іванові Євграфовичу сигналізувати про нього? І того ж вечора? Іван Євграфович, не роздумуючи, довго написав, велику підозру викликає в мене мій сусіда Хмелько Проків Степанович. Це дуже релігійна людина, котра не пропускає жодної церковної відправи. Здається, він виконує в церкві обов'язки титаря, але як він справляється з ними, будучи німим, не знаю. Та й чи справді він німий чи симулює такого? Не завадило перевірити це за допомогою лікарів. Хмелько хворіє на вітову хворобу, весь час хитаючи в один бік головою. Через що здається, ніби хочу сказати, ні не погоджуюсь, ні не схвалюю, ні не пристаю на це. На жаль, у мене нема конкретних фактів, бо я не ходжу до церкви і не буваю у Хмелька удома, але вважаю за свій обов'язок звернути вашу увагу на цю особу, яка, на мою думку, Потребує детальної перевірки. Тепер Іван Євграфович майже не має вільного часу. Усі його думки забирають характеристики і пошуки нових об'єктів для спостереження. Він рідко коли готує вдома страву, а воліє брати для себе і сина готові обіди в їдальні. Він зовсім не може наглядати за сином. Сам перестав готуватись до чергових лекцій у школі, як то робив раніше завжди. Ледве викрою час переглянути газету, щоб не відстати від вимог епохи. Але зате він тепер спокійно спить ночами, спить на власному ліжку, а не казенному. А це головне. Листопад 1980 року.